Вів двадцять два кораблі гуней за собою із кіфа. З ним еніеняни йшли, і переби, вояки невтомні, і ті, хто оселі навкруг непогідної ставить додони, і ті, хто рілею піклується над тітаресієм звабним, що до пенея свою струминисту доносить вологу, та не зливає з пенеєм її в срібнопінному вирі, тільки поверх його котиться плавно, не олива. би олива. Стікс жахливої клятви ріка ті зволожує води. Про той син Тенфредона очолював війська магнетів, що при пенеї і при пеліоні трепетно листім мали житло. У них за начальника протої був бистрий, Сорок до трої із ним прибуло кораблів чорнобоких. Ось хто вождями вважались і провід вели у Данаїв. Хто ж найславетніший був поміж ними, скажи мені, музо, самче кіньми із тих, що пішли за отрідами слідом? Коней найкращих... Феретів онук викохував здавна, Юний евмел їх і гнав, наче птахів, Легких, бистроногих, мастю однаких, Однолітків, з ростом і постаттю рівних. На п'єрійських лугах зростив аполлон Срібнолукий тих кобилиць, Що пострах ареїв розносять обидві. Найвидатніший з мужів був Еант Телемонів нащадок, поки гнівився Ахіл та дужчий, і він був і коні, ті, що носили в боях бездоганного сина Пелея, він же блиск крутобоких своїх кораблів мореплавних досі лежав, палаючи на агамемно на гнівом люду керманича. Воїж його на морському збережжі, бавились дисків метанням і гострих списів, та стріляли з луків своїх. Поблизу колісниць їхні коні тим часом паслися на конюшині й петрушку низинну жували. Збруя державців усяка накрита старанно лежала в їхніх наметах». Самі ж воєвничого прагнучим мати війську вождя Постануть тинялись від бою далеко. Рушила рать, і поле немов би вогнем запалало. Вся застагнала земля, мов, от гніву метателя грому Зевса, коли він перунами вкруг Тіфоея шмагає, землю в арімах, де, кажуть, зробив Тіфоей собі ложе. Стоганом тяжко так стогоніла земля під ногами, воїв, що йшли, проходили швидко вони по рівнині. Вісниця бистра, з гіркою тоді, вітронога і ріда, вістю, Прийшла до Троян, від Зевса, егідодержавця. Радили раду тим часом вони на подвір'ї впряма. Разом зібралися всі, молоді і з мужами старими. Ставши близько, озвалась до них вітронога і ріда. Голос політа. Сина Пряма, прибравши у час той стражем троян вартовим на прутки, покладаючись ноги, він на високій могилі сидів, есіета старого, і чатував, коли з кораблів своїх рушать ахеї. Вигляд, прибравши його, промовила бистра Ірда. Завжди, остарче, любі тобі непотрібні розмови, наче за мирного часу. А нині ж війна безугавна. В битвах жорстоких бувати немало мені довелося. Війська ж такого численного і грізного я ще не бачив. Їх, наче, листя в лісах, мов піску на морському збережжі. Йдуть рівнині вони воювати проти нашого міста. Гекторе, ти особливо послухай, що діяти маєш. Пільників є в нас багато, в прямому місті великим. Мовиш, у різноплеменних загонів тут зібраних різні. Хай же очолює кожен людей, над якими владар він. Спів громадян хай у лави шикує й до бою виводить.